Sziasztok! Ez az ötödik szólam a Kórusügyi Podcast, annak is a 19. epizódja. Én Bognár László vagyok. Előző epizódunkban a hang áprilisi világnapja kapcsán dr. Balázs Boglárka fóniáterrel arról beszélgettünk, hogyan óvhatjuk meg a betegségektől énekhangunkat, és hogyan tarthatjuk jó karban a próbák és a fellépések idején. Abban a beszélgetésben is felmerült már többször is, hogy érdemes egyéni hangképzőórákat vennie annak, aki komolyabban szeretne foglalkozni a kórus énekléssel. Egyéni hangképzésről persze mindannyian hallottunk már, de létezik-e olyan, hogy csoportos hangképzés, vagy kórus hangképzés? Máshogy kell-e énekelnünk kórusba, mint amikor egymagunk vagyunk? És mit várhatunk a karnagyunktól, ő hogyan formál egységes hangzást 30 vagy 60 ember ének hangjából? Ezeket a kérdéseket tettem fel Kocsis Holper Zoltánnak, aki kórusom a soprani kórus spontánusz alapító karvezetője, nem mellesleg pedig a Nemzeti Énekar énekművésze és másod karnagya. Azért tőt kérdeztem, mert az elmúlt, lassan 14 év alatt mióta együtt dolgozunk, sokat segített énektechnikánk fejlesztésében. Zoltán és a Spontánusz egyébként idén júniusban karvezetőknek szervez kurzust, többek között pont a kórushangzás kialakításának témájában, de erről majd később. Először arra voltam kíváncsi, létezik -e egyáltalán olyan, hogy kórus hangképzés? Szerintem a kólus hangképzés nem választható el a... A magán úton tanulandó énektől, tehát az, az egyéni hangképzéstől nem választható el. Nyilván akkor funkcionál a legjobban egy kórus, hogyha a tagjai magán hangképzési órákon is részt tudnak venni. Már úgy értem, hogy hangképzés értelme természetesen. Úgyhogy ez a kettő nem, nem, nem választható el. Azt gondolom, hogy természetesen egy kórus hangzásban mások az ideálok, mint amennyi szabadságot mondjuk egy magán éneklés megenged. Azt egy kóruséneklés nem engedi meg, vagy, vagy máshogy engedi meg, mondjuk inkább így, mert ez egy érzékeny téma. Én például azt gondolom, hogy akkor szól igazán homogénen egy énekkar, hogyha minden tagja a saját egyéni hangképzését maximálisan odaadja. Természetesen ekkor még mindig vannak olyan összeolvasztási technikák, és akkor ez az, amit, amit talán a kórus hangképzésnek hívhatunk, ami által mégiscsak egységesít tudunk varázsolni egy szólamot. Tehát, hogyha valakinek egy picit élesebb hangja van, akkornak ügyelni kell arra, hogy jobban fedjen, ha valakinek fed Edettebb a hangja kelletnél, akkor egy picit előrébb kell hozni, de most már megint az egyéni hangképzési technikákról beszélek, szóval azt gondolom, hogy igazán akkor lehet jó kórus hangképzésről beszélni, hogyha ha járatosak vagyunk az egyéni hangképzésben. Te másképp dolgozol valakivel, akit kórusbéli szerepre készítesz fel, mint azzal, akit egy szólóra készítesz fel? Nem, teljesen ugyanúgy foglalkozom. Nem is érdekel, hogy ő mire készül, csak az érdekel, hogy az ő hangi kvalitásai és adottságai a maximálisan ab ennek. Vegyük alapul azt, amit talán nevezhetünk realitásnak, de majd aztán megcáfolsz, hogyha szerinted nincs így. Akik Magyarországon manapság amatőr kórusokban járnak, azoknak az ellenésző része egyrészt engedheti meg magának, másrészt meg igényes annyira, nevezzük így, aztán ha megsértünk ezzel valakit, akkor a elnézést kérek, igényes annyira, hogy egyéni hangképzési órákat vegyen. Mi az, amit ők hangképzés nélkül, tehát hangképzési órák vétele nélkül saját maguk otthon megtehetnek annak érdekében, hogy jobbak legyenek a kóruspróbán vagy segítsék a kórus hangzást mint laikus, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy zenét szerető, de nem ebben professzionálisan foglalkozó, kórusénekes, mit tudok tenni otthon? Most elsőre majdnem azt mondtam, hogy semmit, de ez nyilván nem igaz. Talán azt, azt tudja tenni az ember, hogy amikor énekel valamit, akkor figyel arra, hogy, hogy feszültségmentesen énekeljen, laza legyen a torka, illetve minden olyan, olyan dologra ügyeljen, ami hangképzési tanácsot ő addig kapott, vagy kórusénekesként, vagy bármilyen más módon. Talán ez az, amit, amit lehet tenni de ez egy olyan fajta irány, amihez mindig, mindig jó, ha van egy külső fül. Tehát én azt gondolom, hogy a zenei tanulási folyamatnak az egyik szépsége és egyben az egyik hátránya is, kettő egyben, hogy mindig szükséges valami külső fül, külső szem ahhoz, hogy maximális lehetőséggel tudjunk tovább haladni, mert hiszen én mindig abból indulok, hogy mindenki abban a pillanatban, amikor valamit csinál, akkor azt a lehető legmagasabb színvonalon és a legjobb indulattal csinálja. Most ezért egy kórus is azért nem tud egységesen homogénen szólni, mert gondoljunk bele, hogy 35 ember különböző gondolata és különböző zeneisége kell, hogy ott találkozzon egy csúcspontban, és ehhez kell megint egy külső föl. Tehát azt gondolom, hogy a túl sok mindent önmagunk, tehát önképzésileg nem tudunk tenni, csak akkor, hogyha, hogyha szakemberhez fordulunk. Például a, a karnagy is tud nekünk ebben segíteni, gondolom a kórusunk karnagya. Én magamból indulok ki, nálunk a kórusban te nagyon sokat teszel is azért, meg segítesz is abban, nekünk kórustagoknak, hogy az a hangzás az is megszólal, nem csak a darabokat tanuljuk meg, hanem az úgy is szóljon, ahogy annak szólnia kell. Tegyük hozzá, hogy én azon karnagyok egyike vagyok, aki magánének tanári végzettséggel is rendelkezem. Tehát én nekem ez mindig is fontos volt, hogy amit én elváltám hangzásban azt egyrészt én magam meg tudjam csinálni, másrészt tudjak hozzá segítséget nyújtani. Úgyhogy ilyen értelemben azért nem tudok én sem objektíven válaszolni, mert ez nálam mindig is kiemelt fontosságú volt. Mit adott neked egyébként a, a karnagyi diplomáthoz idézőjában, vagy inkább az amögött rejlő megszerzett tudáshoz a magánének szaknak az elvégzése? Mindenképpen adott egyfajta szakmai megerősítést. Tehát én abban abba megerősödtem, hogy, hogy ez még annál is fontosabb, mint ahogy én eddig gondoltam, hogy az ember ügyeljen a hangjára, és ügyeljen a kúrus tagjainak a hangjára, amennyire tud. Másrészt borzasztóan érdekes volt arra fókuszálni, hogyha az ember szólót énekel, akkor micsoda trükkök vannak, vagy milyen olyan technikai fogások vannak, amiket alkalmazni kell ahhoz, hogy egy nagyon nehéz áriát például az ember bírjon, és akkor sokkal jobban megérti a kórus tagjait, amikor egy nehéz darab nehéz állása jön, és ezerszer könnyebben tud segítőkezet nyújtani. Úgyhogy engem egyrészt ebben erősített meg, másrészt azt gondolom, hogy, hogy amikor kvázi karmesterként egy oratorikus műelőadására vállalkozunk, és szólisták érkeznek. Akkor is megfizetetetlen, hogy, hogy szakmabeliként Tudok a dologhoz hozzáni még akkor is, ha adott helyzetben. Nyilván nem, nem vagyok azon a magas színvonalon, mint egy szólista, hiszen ő avval foglalkozik a hét minden napján, én meg a karnatságommal foglalkozom, és egyébként most ugye a Nemzeti Enekarban már, már az énekesim voltamban is, de mégis csak egy közös bázisú beszélgetést tudunk kezdeményezni, és találhatunk megoldást egy-egy részre. Vagy például nem is kell beszélni róla, és tudom, hogy egy adott helyen több levegő kell az énekesnek, be kell várni őt. Ez a levegő, a megfelelő levegő, az egyik kulcspontja az egységes kórus hangzásnak? Igen, én azt gondolom, mint ahogy a levegő az egész életünknek a legfontosabb része, úgy egy egységes kórus hangzásnak is a levegőzés a legfontosabb része. Jól levegőt Venni, és jó levegőt kiadni kell, igazán megtanulni. Ez az alap. Ez mennyiben más, mint amit mi magunk ugye mindennapokban csinálunk, amikor, amikor élünk? Talán ezt akkor értettem meg igazán ennek a különbségét, amikor elkezdtem úszni, már csak úgy saját keftelésre. És hogyha az ember a vízben nem lélegzik jól, akkor elkezd fulladozni a vízben. Biztos mindenkinek voltak ilyen élményei, hogy egyszerűen tudomások jönni, hogy nagy levegő kell, és nem, nem minden feljövetel, minden tempónál kell fejönni, kifújni, mert akkor megfulladsz, túl sok levegőség. És engem például egy ilyen, ilyen nagyon nyugodt levegőzésre tanított meg a, a, az úszás. És valami ilyesmit kell elképzelni az éneklésnél is. Én ezt, ezt a hasaratot tudom mondani, hogy, hogy ahhoz képest, ahogy én, én, én fiatalkoromban gondoltam az éneklést, meg a levegővételt, egy sokkal nyugodtabb, sokkal tudatosabb levegőzésre szoktatott rá a magánének tanulás. Ezen kívül mi az, amiben a legnagyobb segítségre tudsz lenni az amatőr együtteseidnek, amikor arról van szó, hogy a hangzás segíted, hogy könnyebben énekeljenek, könnyebben elérjék azt a, azokat a hangokat, azokat a magasságokat, vagy éppen azokat a mélységeket, amiket egy darab elvár, vagy éppen te elvársz művészetileg. Mint ahogy a tanulási folyamatok nagy része, és ahogy egyre haladok előre az életemen, úgy látom, hogy egyre nagyobb százalékban gondolom ezt, hogy az utánzáson alapul. Tehát az egyik legnagyobb, amit tudok segíteni, és ezért tartottam nagyon fontosnak a lehetőségekhez, mérten eljutni. A legmagasabb szintig, amit én karnagy és, és, és egyébként énekzenetanárként az időmből megengedni tudtam, hogy technikailag eljussak ennek valamennyire a közelébe, abba tudok segíteni, hogy ezt megmutatom. Ez az egyik, mert, mert leutánozni könnyebb. Ellenpéldát is tudok mondani, hiába beszél valaki, én ezt tapasztalatban mondom, hiába mondja valaki tökéletes szakmaisággal, kiváló kifejezésekkel, hogy hogy kell énekelni, ha utána nem tudja bemutatni, sőt, mutat egy, egy, egy diszfunkcionális éneklést. Abban a pillanatban én már nem tudom megcsinálni, Hiába tanultam ezt, hiába tudom, tehát valahogy ezek a eltanult, elhalott dolgok erősek, nagyon erősnek bizonyulnak az életünk folyamán. Ergo, ahogy én egy énekari próbán énekelek, az meghatározó a, a tihanképzésetekre képzésetekre nézve. Másrészt van, vannak azért olyan alapvető orvosságok, amiket, amiket így nagy tömegben is lehet. Például lehet beszélni arról, hogy laza állkapocsal, lehet arra figyelni, hogy ne a látszájpad emelés, erre fölhívni a figyelmet, a levegőzésre felhívni a figyelmet. Kicsit hasonlít a dolog olyanra, ahhoz, mint amikor az ember elmegy a házi orvoshoz, és a házi orvos egy kiválóan képzett, orvos, aki nagyon sok betegséget meg tud gyógyítani, a leleteid alapján fölállít egy korképet, de vannak a bizonyos pontok, amikor ő maga is azt mondja, hogy rendben van, én látom, hogy ez a probléma, de forduljon szakemberhez, mert az a szakember viszont ennek a területnek sokkal jobb ismerője. Tehát ezt valahogy így kell elképzelni. Hogy a kurzusban én tudok adni egy kvázi zenei házi orvosi rendelést, bizonyos problémákat meg tudunk oldani itt, de vannak olyan helyzetek, amikor valóban azt kell mondani, hogy keressen meg egy hangképzőt, aki egyénre szabottan rá tudja, sőt, nem egy helyzetben van, hogy hogy gégészhez kell esetleg fordulni, mert valaki állandóan rekett. Akkor ott lehet valamiféle zárási zavar. Ez nagyon nehéz feladat, vagy nagyon nehéz munka. Én a túloldalról nézve azt látom, mert nem látunk bele a torkodba. Tehát neked ezt úgy kell megoldanod, hogy úgy legyen elég plasztikus, hogy aztán ez nálunk mozdulatra vagy látszájpadállásra váltódjék. De közben nem tudod megmutatni, mert nem tudunk téged átvilágítani. Az egész énektanításban ez a legnehezebb. Tehát drága tanáraim is mondták, hadd meg őket, mert azt gondolom, hogy nagyon fontosak ők az életemben. A Darázsa Nátánál kezdtem el tanulni, és aztán a Győri Széchenyi István Egyetemen, pedig aztán Szabó Magdolna Máriánál. Mindegyik ugyanazt mondta, hogy az a legnehezebb benne, hogy bemutatja az ember, elmondja, elmondja, de valójában az éneklésnél a kulcsokra magadnak kell rájönni, hiszen ahányan vagyunk, annyiféle belső berendezés van. Tehát ami nálam működik, az nem működik a másiknál de érzeteket próbálunk feléleszteni, és azokra próbálunk hatni. Úgyhogy ezért is mondom, hogy az utánzás ezért is fontos, mert ha az ember hal valamit, az is egyfajta érzékszervi tapasztalat. A legutóbb dr. Balázs Boglárkával arról beszélgettünk, hogy az énekhang, Változik a korunk előre harattával, hogy gyerekkorban, felnőttkorban, idős korban, időskorban mik azok a változások, amiket meg lehet figyelni, amik természetesek és amikhez a, amiket el lehet fogadni és nem nem kell abnormálisnak tartani. Na, de hangképzés szempontjából te hogyan dolgozol gyerekekkel? És aztán hogyan dolgozol? Felnőttekkel és idősekkel? Mind a három szempontból van tapasztalatod. Mások a megközelítési módok? Azért nehéz erre válaszolni, mert én ennyire tudatosan ezt talán nem is gondolom át. Én nekem mindig van egy kép, amit szeretnék elérni, és annak az elérése érdekében vetem be aztán a technikát. Tehát amikor én a gyerekeket hallom énekelni, akkor, akkor például eszembe nincsen olyan hangképzést elvárni, mint egy felnőttől. Nem, nem, is, nem is cél, és ilyen módon nyilván náluk nem fogunk light szájpad neki, amíg még, még a szakifejezések nem, nem olyan gazdagok, addig nem tévednek el benne. De mondjuk arra, arra tudom őket búzítani, hogy, hogy mély levegőt vegyen, az bátran fújja ki, nyissa a száját, amikor énekelne, a fogok között szorítson. Tehát ezeket az alapdisziplinákat azért el lehet szépen rejteni náluk. Időskorban pedig arra, arra kell szerintem nagyon nagy figyelemmel lenni. Nyilván nem, én, én nem vagyok orvos. Én csak józan paraszti eszemmel gondolom azt, hogy nem is a legnehezebb talán a, a kor előre haladta, hanem inkább a több évtizedes berögzült éneklési módoknak a, a javítása az, az nehézkes. Tehát ez nem csak időskorban van, hanem akár már az iskolában is nem. hozhatunk rossz mintákat. ne csak ott mondjuk rövidebb ideig égett az be. De aki mondjuk már 40 éve énekel, ő már 40 éve énekelhet jól, és 40 éve énekelhet rosszul. Tudjuk, ez mindenben így van, járásban, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idős embereknél arra kell nagyon ügyelni, hogy ne akarjuk gyökeresen megváltoztatni azt, azt, amit ők egyébként nagyon jól csinál, Hiszen, ha valaki időskorában még mindig énekel, akkor azért alapvetően jól csinál valamit. Nem ment el a hangja, ott van lelkesedés, ez biztos, biztos, hogy benne. Erre érdemes ráerősíteni, és nekik is ugyanezt el lehet mondani. Ezeket az apró dolgokat, amivel tudnak maguknak segíteni, a nagyobb levegő, ha megy, a, a, a, a szállításnak a helyességére érdemes ráirányítani a figyelmet nyilván egyéni énekóráknak is lenne értelme, itt, itt, itt, itt, itt ugye az a, az a kérdés, hogy mi a cél vele. Tehát én azt gondolom, hogy a, a dolog minden életkorban változtható valamilyen szinten, a jó irányba. És persze a rossz irányba is, tehát hogyha az ember nem figyel oda, akkor azért ez, ez, ez, ez lehet a másik oldalra is. Nekem az volt a tapasztalatom, amikor idősekkel dolgoztam, hogy, hogy nekik az a döbbenetes tapasztalat, élettapasztalat, ami a hátuk mögött van, hogy csomó mindent sokkal előbb a helyére tett, mint aztán mint aztán, amivel én küzdök a mai napig. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amivel szerintem érdemes minden életkorban foglalkozni. Azon szoktam gondolkozni próbak közben, abzokban a percekben, amikor, amikor nincsen feladat, és, és éppen te is pihenőt adsz, hogy az egyes korszakok közt, hogy egyes korszakok darabjaihoz hozzáállunk, vagy megformáljuk azokat, a hangképzés tekintetében vannak-e különbségek? Tehát máshogy állunk-e hozzá, te máshogy állsz-e hozzá mondjuk egy reneszánsz darabhoz, mint egy kortás darabhoz, hogyha, hogyha a megszólaltatásáról, vagy a, a hangképzésről van szó. Nem úgy jön riport úgy, hogy nem kezdi ugye a válaszadó, hogy nagyon jó a kérdés. Ma pont néztem zenekari próbát, Nikola Szárdonk van föld, mm. egy Beethoven 5. szimfónia próbája. Aztán belenéztem más karmesterekbe is, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy a korokba megyünk. Ugye a hangszerek hogyan alakultak át, hogy a bélhurokból fémhurok lettek, aminek sokkal erőteljesebb hangja van. A fuvós hangszereknél is olyan, olyan anyagból készülnek, például a fuvolá már nem fából, hanem fémből, ami sokkal nagyobb hangzást eredményez, hogy minden megy a hang, hangosabb felé, ha csak a Wagner zenére gondolunk, ahol elérte ez a csúcsát a 20. század elejére, hogy én nem gondolom, hogy az emberi szervezet ezt képes lekövetni. Ez pont majd jutott eszembe. Azért is jó a kérdés. Mert annyit genetikailag, vagy az evolúcióban nem fejlődünk mi, amennyire a, a mi technikánk és a, a, az emberiség által felhasznált technológia és a hangszerek változásai aztán produkáltak. És pont ezen gondolkodtam, hogy miért van az, hogy egy reneszánsz zenéhez, egy, egy, egy barokk zenéhez, egy, még egy mozárti zenéhez is egy lágyabb hangot keresünk, és akkor azt lehet látni, ahogy haladunk előre a romantikába, hogy szegény énekeseket kényszerítjük arra, hogy egyre hangosabban énekeljenek. És akkor az viszont a technikának az átalakulásával is Árt. Tehát azért van az, hogy, hogy nagyon sokan, akik régi zenei énekesek, nem is vállalnak romantikus éneklést, mert egészen más jellegű éneklés szükségeltetik, más izommunka, mások a tónusok. Ugye szokták mondani, hogy a Wagner énekességet nem lehet megtanulni, ahhoz egyfajta bezetszonggal kell születni. Szóval, és elgondolkodtam, hogy ez jó-e nem gondolom, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez van. És akkor vannak énekesek, aki ehhez tudnak alkalmazkodni, vagy olyan a születési adottságuk, és hát vannak énekesek, akik nem. De hogy egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, én azt gondolom, hogy ez ennek a a a vagy a hangszerparknak a fejlődése következtében alakult így. Te hogyan hogyan éred el azt, hogy a különböző megformálásokra kondicionáld a kórusodat? Mert hát nyilván adodnak olyan koncertek, amikor egyféle vagy egy korszak, egy korsztírusból kerülnek ki a darabok, de azért általában nem. Nem, nem ezek a, a szokásosak. Borzasztóan fontos a darabválasztás. Erre nagyon keveset beszélünk, de, de azt gondolom, hogy a, a karnagyság egyik legfontosabb feladata a sok többi mellett, hogy, hogy milyen darabokat választ, és hogyan állít össze egy koncertet. Én például, ha most a kórus spontánuszt hozzuk föl példának, mert természetesen, hogy azt hozzuk föl példának, ez egy 40 fős, átlag életkorban 30 éves énekkar ennek az énekkarnak én nem fogok hozni, egyrészt a létszáma miatt nem fogok hozni egy Brahms kettős kórusos művet, de nem csak a, a létszám miatt nem hozom ezt. De mondjuk beszéljünk a Brahms német az nem két kórusos. Nem fogom hozni ennek az énekkarnak azt a művet, mert annak egyetlen megoldását látom, ha többen vagyunk. Tehát azt ugyanebvel a létszámmal profi énekesek, akiknek a hangképzése, az, az karbantartott és, és kimunkált, azokkal meg lehet próbálkozni. A, ott is kevés a létszám. Tehát ez, ez ugyanez a hangerő kérdés, amiről beszélünk. Én ebben tudok segíteni, hogyha valami ilyesmit akarunk előadni, akkor vagy társulni kell más kórusokkal, ezért is történnek szerintem országszerte ezek a nagyon jó kezdeményezések, hogy olyan műveket is énekelhessünk, amikre egyébként önmagunk nem lennénk képesek, de ne is menjünk Brámszik, Beethoven 9. szinfónia. Azt van szerencsém rendszeresen énekelne nemzeti énekarral nagyon sokszor egy évben. Az egy iszonyú hangnyíró darab. Iszony technikai bázissal is hangnyíró darab. Ha mégis amatőrök szeretnék elénekelni, akkor nyilván egyrészt érdemes a hangképzéssel picit foglalkozni, legalább az alapokkal, másrészt akkor sok érdemes társulni, hogy ez a dolog működjön, hogy tudjon pihenni valaki. Mert hát lássuk, hogy ez fog történni, ha hát nem bírom, kiszállok. Úgyhogy ez a megoldás erre a kérdésre. Minden kóstírusban lehet olyan darabot találni, amit el tud énekelni egy ilyen 40 fős átlag létszámú énekkar kisebb létszámban ugye jobban meg van kötve az emberkeze. Amikor egy ilyen típusú kihívásra készülsz, akkor a, a próbákba organikusan épített be a hangképzést, tehát a darabon keresztül Viszed át ezt a, ezt a részét a dolognak, vagy, vagy külön elszigetelten és célzottan olyan gyakorlatokat alkalmazol, vagy a beéneklést alakítod át, hogy, hogy megfeleljen a, a céloknak? Én a beéneklést arra használom, hogy hangképzési alapgesztusokat tanuljunk meg ezeken a gyakorlatokon, de nem igazítom kimondottan a darabokhoz. Lehet, hogy ez most bizonyos szimpátikai pontok vesztésével jár, de én azt gondolom, hogy a beéneklés az olyan, mint egy, egy, egy, egy sportmérkőzés előtt a jó bemelegítés. Nem az a jó bemelegítés, hogyha az ember a bemelegítésnél, mondjuk én elkezd folyamatosan zicsereket dobálni, Nem az a jó bemelegítés, amikor az izomzatomat abba az állapotba hozom, hogy aztán utána tudjak zicsereket dobálni, vagy három pontosokat. Tehát én azt gondolom, hogy a beineklésnek is az a funkciója, hogy munkakész állapotba hozza a hangot. Ad abszurdum azért van az, hogy néha úgy érzem, hogy rövidebb is elég, mert hogyha a társaságnak egy olyan napja van, amikor hallom rajtuk, hogy rajtatok, hogy egyszerűen minden könnyen megy, akkor nem fogok egy 20 perces beineklést tartani. De ha mondjuk reggel kilenckor szükségeltetik próbát tartani, és mondjuk nem kelt föl mindenki reggel négykor, hogy a, a hangja a kellő állapotban legyen kilenc órára, akkor viszont muszáj, muszáj sokkal elnyújtottabban kisebb hangterjedelmi gyakorlat. Hát, magyarán tényleg mint egy jobb emlegítés, hogy, hogy ne, ne, ne történjen sérülés. Én így készülök föl mindegyikre. Aztán a darabokon belüli technikai problémák rál, Természetesen ott mag, helyben oldom a problémát, és ott mondom meg, hogy melyik technikai gesztust érdemes használni, de ezek általában előfordulnak azért a beineklési gyakorlatokban. Hogyan, hogyan tudod áthidalni, hogy egy karnagy hogyan tudja áthidalni, hogyha egy, egy kórusban nagyon-nagyon különbözőek a, a hangképzettségi állapotok? Ez egy toborzási kérdés is. Hogyha felveszünk új embereket, akkor az új emberek, hogyha nem más korusból érkeznek, akkor velük, ha nem is előről, de távolabbról kell indulni hangképzési szempontból, egyé akár egyénileg is, mint azok, akikkel már együtt dolgozol hónapok óta, évek óta, és ez rendszeresen előfordul. Amatőr meg főleg nagyon nagy a fluktuáció. Ezt egy karnagy hogyan tudja áthidalni? A legfontosabb, és ami legelőször eszembe jut ennek a kérdésnek kapcsán, az a, a türelem. És itt most nem csak a karnagy részéről gondolom a türelmet, hanem a belépő tag részéről is borzasztó sok türelem kell ehhez a munkához, és a kurus tagok részéről is szólamtársak, és az egész kurus részéről is türelem kell. Nyilván most ugye ez a kérdés nem arra az ideális esetre vonatkozik, amikor egy hangképzésileg tökéletes hangú egyén költözik a településre és szeretne bejönni az énekarra, mert avval van. Talán, talán a kevesebb probléma, áh, ez sem feltétlenül igaz, de talán az könnyebb, könnyebb áthidalni. Azért azt beláthatjuk, hogy manapság a, a, a kóruséneklési utánpótlás egy nagyon-nagyon szignifikáns kérdés a magyar kórus mozgalomban. Én azt gondolom, hogy ezzel minden kórus küzd, az a kórus is küzd vele, aki jó felépítéssel rendelkezik, és sok emberrel rendelkezik, és látszólag nekik könnyű, ugye szoktuk ezt mondani, de hiszen nekik meg azért nem könnyű, mert ők megdolgoztak azért, hogy ők annyian vannak, hogy neki, ők kiepítettek egy utánpótlást. rengeteg kurus családot láthatunk most már azért elsősorban a keleti ország részben, akik egy tudatos több éves évtizedes évtédezes eredményeképpen mondhatják azt, hogy most látszólag, mert valószínűleg megkérdezed őket, ők ugyanaz mondják, hogy ez is nekik is probléma, de látszólag kevesebb ilyen ő, problémával küzdenek, mint mondjuk mi itt a nyugati ö, határszélen. Ezért borzasztóan örülünk annak, amikor valakinek kedvetámad egy kórusban énekelni, és mondjuk a hangi kvalitásai megfelelnek annak a minimális elvárásnak, hogy ő kórustag lehessen. Na most ekkor nem szabad szerintem zsákba macskát árulni az illetővel. Elmondom, hogy nálunk hogy zajlik. Ez nem egy etalon, csak Nyilván én ennek a, a nézőpontnak a, a képviselője vagyok. Nálunk, amikor jön valaki, akkor énekel egy általa választott kedvenc dalrészletet. Ez bármi lehet. Azért, hogy legalább a helyzet komfortosságát növeljük avval, hogy nem valami nyakatekert dolgot kérünk. Ebből én már nagyjából hallok alapvető dolgokat, akkor utána nagyon egyszerű beéneklő gyakorlatszerű dallamokat kérek tőlük, amit vissza kell énekelni, ebben azonnal fölmérem, hogy, hogy, hogy egy adott hangot át tud-e venni, tud-e avval mit kezdeni, akkor én már technikailag látom, hogy fel lehet nyitni a hangját első blikre, akkor utána énekelünk egy kánont, aminek az a, a funkciója, hogy, hogy lássuk, hogy több szolomba boldogul-e vagy eltéved, és akkor ezután, mindig megbeszéljük, hogy akkor most jön egy próba időszakszerű rész, amiben ő megnézi, hogy ez a munka egyáltalán tetszik neki, ami nálunk zajlik, illetve a bizonyos idő után én is visszatérhetek, hogy az első benyomásom az mennyire volt helyén való. És folyamatosan a próbák alatt én azt csinálom, hogy ezeknek az új tagoknak megpróbálok segíteni a többieknél kicsivel több instrukcióval. Többször ráirányítom a figyelmet a szomszédjére, hogy legyetek kedvesek, segítsetek neki ennek. Az, a, az az előnye megvan, hogy egyrészt az, aki régi korus kap egy visszajelzést arról, hogy látom, hogy, hogy neki most ebben dolga van, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ő ezen segít. Az új tag rögtön látja, hogy szeretettel viszonyulnak hozzá, talán még a baráti kapcsolatokat is könnyebb képíteni, úgyhogy ez valóban nagyon sok szervezési kérdés a, a zeneiség mellett, de azt gondolom, hogy ez egy jó út arra, hogy az emberek megmaradjanak az énekkarban. Az a, az a tény, hogy egy kórus szépen egységesen énekel, az képes vonzani új tagokat? Igen, én mindenhol ezt tapasztalom. Önmagában az, hogy egy kórus énekel, az az is már egy nagy, nagy hatás lehet a, mondjuk a, a tömeglétszámát tekintve. De amikor valami szépen szól, az embereknek a szép érzéke az nem múlt el. Tehát, hogy, hogy az pontosan fölmérik, hogy ez valami csoda. Én például meglepődve tapasztalom, hallok ilyen híreket, hogy egy-egy új tag meseli, hogy nem mert eddig jönni, mert hogy ide biztos nem jó. Na, pont ezért kérdeztem. De most te vagy a legjobb példa arra, hogy tudod, hiszen most már te is már egy jó tíz éve, ha nem több, itt énekelünk, együtt dolgozunk, hogy hogy azért különböző hangi kvalitású emberek érkeztek ide, és bizony, bizony van olyan, hogy valaki tényleg csak a minimális elvárást ütötte meg, de láttuk benne a jövőt, és itt és dolgozik, és nagyon megérte, mert a közösségnek egy alapemberévé vált. Ő nagyon boldog, mert valamit kapott az éneklés által sokkal jobban kezdett énekelni. Én azt gondolom, hogy egy szép kórus hangzás igenis megemeli az ember lelkét, és akkor úgy kedvet kap arra, hogy ha van rá mód, akkor csatlakozzon. Ezt a nagyon jó éneklő énekaroknak mondom, hogy lehet, hogy ők éppen avval küzdenek, hogy, hogy nem mernek emberek oda menni. Mert hogy már annyira professzionálisan hangzanak, hogy biztos, hogy oda nem vennének engembe. Ez, ez, ez, ez egy érdekes következő lépés. Lehet, amit például itt boncolgathattok az ötödik szólamon, hogy, hogy nem csak az nehéz, hogy embert fogjunk, hanem hogy az emberek elhiggyék, hogy van keresni valójuk adott helyzetben ott, ahol, ahol várjuk őket. Hát igen, mert első, első blikre nézve nagy a távolság, amit be kéne járni. És azért például a spontánuszban azért mi az elmúlt tizen évet azt viszonylag egy, hát nyilván nem együtt, mert, mert sokan jöttek, sokan mentek, de hogy folyamatában éljük meg. És ezt a folyamatot valakinek, aki beérkezik, az a gondolata, hogy, hogy egyszerre meg kell ugrani, amit persze nyilván nem lehet, nem is várjuk el tőle, de mégiscsak ez a, ez a félelem, ez, ez, ez ott játszhat, vagy ez a megfelelési kényszer. Ez, ez mindenképpen benne de szerintem ez, ez, ez még inkább segít is talán a dolgon. Ha már eljutott odáig, hogy idejön, akkor az a munkáját segíti, ez a fajta doping, lelki doping. Nekünk az a dolgunk, hogy éreztessük vele, hogy nincsenek irreális elvárások. Az elhangzott, hogy, hogy érdemes megtanulni énekelni kóruskarnégyként. Egyébként ez hogy van? Tehát, hogy amikor te kóruskarnégy lettél, akkor, akkor ez egy szempont volt mondjuk a felvételed során, vagy, vagy a te ambícióid kapcsán, hogy, hogy te tudsz énekelni, vagy te tudsz e énekelni? Természetesen van ének felvételi a, az a szakon is, de hát természetesen nem olyan intenzitású, mint egy, mint egy operai énekes szakon. Én, én azt gondolom, hogy aki nem tanult ilyet, az sose késő elkezdeni. Tehát én minden nagyot buzdítok arra, hogy, hogy, hogy ha van ideje és ereje és energiája, akkor ebbe fektessen bele, mert ahogy önmagát javítja, úgy fog javulni az énekkarra, és még talán nem is mond semmit. Te, te mit tapasztaltál a, a kórusaidon? Tehát a te fejlődésed, az visszatükröződhet pozitív esetben a kórusaidon. Ugyanúgy az a fejlődésed, ami a karvezetést illeti, meg az a fejlődésed, ami a magánénekes szakmai fejlődésedet illeti. Hát mivel én is belenőttem ebbe folyamatosan, én látom ezt talán a legkevésbé, de szoktam olyat kapni, hogy jaj, ez ilyen tipikus kocsis holperes hangzás, nem tudom az milyen, de fogalmam nincs milyen, azt én, amit hallok, az az, hogy egy-egy technikai nehézséget, amikor meg, megold az énekkar, akkor már azt hiszem, hogy wow, de zseniális volt. Ergo, indirekt bizonyítás. Ez régen biztos nem volt jó, ha most föltűnt, hogy jó. De hogy mivel veletek együtt fejlődtem én magam is, ezért én direkt ezt nem tudom megmondani, tehát most ez így, aki ezt hallgatja, és, és hallotta, hogy én neked tanultam, nagyon egyszerű azt mondani, hogy neki könnyű, erre volt ideje, volt energiája, anyagilag is fordított rá, elvégezte. Ö, azt gondolhatja azt, hogy, hogy nekem ez könnyű. Hát ez, ez egy, egy, a szakmám egyik fele, és igaza van. Hogy mit tennék akkor, hogyha ezt nem tanultam volna, akkor több, több megoldáson ugye ez, amit említettem, hogy érdemes elmenni nekem önmagamnak is, ha időm, energiám erre van, és lehetőségem, elmenni, tanulni valakinél magánéneket, mert ez automatikusan tükröződni fog az énekkarom. A kettes verzió, ha erre nincs lehetőségem, de mondjuk a kórusnak van arra lehetőség, akkor érdemes meghívni egy hangképzőt. Olyat javaslok, akinek kórus tapasztalata is van, mert azt talán egy, egy titok, hogy nem, nem minden énekes ö, szeret, és tartja a jónak a kórusban éneklést, aminek az összetűzésének az alapját én abszolút értem, de én magam vagyok az egyik példa arra, és mondjuk a Nemzeti Énekkar, a Rádió Énekkar, a Debreceni Kórus, tehát minden azok énekkar, ahol professzionális énekesek működnek, igenis működhet úgy egy énekkar, hogy, hogy, hogy az egyéni hangképzésre a tagok gondot fordítanak, tehát énekesek, hogy, hogy egy olyan hangképzőt hívni, aki, aki ebben tud segíteni, hogy egy egységesítésben vagy adott helyzetben egy olyan hétvégét tartani, amikor az egyének is elmehetnek egy kis ízelítőt kapni, hogy hogyan kellene jól énekelni. Ha erre sincsen lehetőség egy énekarnak, akkor adapszurdum, én azt is jónak tartom. Én például nagyon sokat tanultam úgy az éneklésről, hogy, hogy jó énekeseket hallgattam, ami nekem tetszett olyat. Olyan kórusokat hallgattam, és akkor egy idő után azt vettem észre ez az utánzás. Hogy egy idő után átvettem egy csomó gesztust. Én tudom, hogy az éneklésem java részét, például a kollégium vocal agent ének együttes hallgatásával szereztem. A Filipe erre végezetése, hát azok már elvarázsolóan énekeltek bachmottettákat, és akkor én egészen hallgattam akkor még kazettán meglevő felvételt, mert, mert annyira tetszett. És akkor még kontratenort is tudtam énekelni, azóta sem egy. Nem tud, olyan elementáris hatásért el nálam, hogy elképesztő. Vagy olyan énekkarokat meghívni, olyan karnagyokat meghívni, akikről tudjuk, hogy, hogy ez. És akkor a két kórus, ha összeáll együtt énekelni, akkor egymás mellett állva is segítünk a, a saját hangképzésünkkel. Én azt gondolom, hogy ezen az úton érdemes elindulni, érdemes segítséget kérni, vagy merni kell segítséget kérni. És hogyha nem tudjuk, hogy hol lehet segítséget kérni, akkor lehet, hogy nálatok már lehet segítséget kérni. Ez az ötödik szólom mert metihez, hát ha tudtok valakit javasolni, vagy egy valami iránymutatást adni. Így is nagyon sok szakember dolgozik az énekarának a hangképjavításán. Ha valaki valahol megreked, akkor, akkor hát fogjon össze egy másik énekkarral, ami számára szimpatikus hangzást képvisel. Vagy kérjen tanácsot, vagy, vagy, vagy látogasson elő maga oda, vagy, vagy, vagy próbálkozzon a, a megoldást így elősegíteni. Jönni hozzánk is lehet, június közepén végetáján, amikor karvezető kurzus lesz, és ismerve téged, te vagy a szakmai vezetője meg te tartod a karvezetőkúrzust, ismerve téged ezen a kurzuson is uh, igen jelentős szerepet kap majd a, a kórus hangképzés. Ezt hogyan adott át? Én nagyon sokszor kapom magam azon, hogy mutatok valamit, mint karnagy valahogy, és nem, nem szólal meg öt-öt se. És akkor én általában azt megszoktam hogy bocsássatok, meg hadd próbálja ki valami mást. És akkor én beintek, mint egy énekes. És hogy érdekes módon a dolog azonnal működik. Ezt most azért mondom így, mert hogy én azt gondolom, hogy maga a mozdulat mozdulatsor is sokkal plasztikusabb és sokkal kurrusszerűbbé tud válni, hogyha az ember a hangképzésből indul ki olyan helyeken, amikor abból kell kiindulni. Például például egy nagyon nehezen magánhangzóval kellemetlen magasságban elindítandó résznél. Nem biztos, hogy egy szúrt mozdulat a leghatékonyabb, ami egyébként technikailag kiszámítható tökéletes, mert avval a szúrt mozdulattal azonnal egy feszültséget jártunk a gében. Tehát én énekes, egy ilyen pillanatra pontosan azt próbálom a szervezetemnek sugalni, hogy nyugi menni fog a dolog. Egy nyugodt levegővel, de egy nagyon erőteljes támaszsal fogok énekenni. én ezt vezénylem ilyenkor. Úgyhogy az Avizó kurzuson, ami június 22-től 25-ig zajlik itt nálunk Sopronban, a kórus spontánusz lesz a, a, az énekkar, kivel lehet dolgozni. Ezért is kell, hogy felmerüljenek hangképzési dolgok, mert egy csomó kellemet lehelyen, nem mindegy, hogy milyen mozdulattal segít a karnagy, mondjuk egy magas állású basszus Képésnél. Úgyhogy kikerülhetetlen a dolog. Hát emberi hangokkal dolgozunk. Biztos vagyok benne, hogy minden nagy eljutott arra a pontra, amikor, amikor rájött, hogy, hogy valami, valami ott akad meg, hogy a, az énekelhetőség kérdése merül föl. És ott akkor viszont nekünk karnagyoknak azonnal átodaitnak kell lenni, hogy, hogy most akkor mit csinálok? Milyen mozdulattal segítek? Vagy, vagy milyen instrukciót adok? Mi az a, a, a biológiai reflex, amit jó kiváltani, hogy ez a dolog működjön. Úgyhogy nem szólhat másról egy egy, egy, egy karnagyi kurzus, mint, mint erről. És nyilván arról, hogy az ember hogyan, hogyan bánik egy énekarral, mind kommunikatíve, mind zenei szempontból mennyire vagyok felkészült, mennyire vagyok érthető mozgásban, hogy az ne akadályozza az éneklést. Tehát ez borzasztóan fontos. Ez érdekes, mert hogy, mert, hogy ez is egy. Én azt tettem észre, én énekeltem más karnagyok keze alatt is, hogy ez egy. Nem a legelterjedtebb megközelítések közé tartozik. Főleg azoknál nem, akik karmesterből lett karnagyok, vagy karmesterek és karnagyok is. Azt gondolná az ember, hogy az első nem kell levegőt adni az vízóban például. Én, én azt tapasztalom, hogy de kell. Nyilván, de nagyon, nagyon sarkítok, vannak olyan helyzetek, amiket az ember máshogy int egy zenekarnak, mint egy énekkarnak. Mert ott sok... sok tehát egy zenekarnál bazírozhat arra a, a, a vezető, hogy ott muzsikusok ülnek, olyan értelemben muzsikusok, akiknek ez a főállásuk. Tehát ők pontosan tudják a technikai megvalósítását annak, amit én most mutatok. Ergo, nem kell annyira figyelnem annak a, a, a mozulatnak a, a, a játéktechnikai technikai hátterére. Egy amatőrének karnál, de azt gondolom, hogy egy professzionális énekkarnál sem árt. Arra is figyelnem kell, hogy miután azt szeretném tőlük, hogy görcs nélkül énekeljenek, akkor azokon a kényelmetlen pillanatokon nagyon ügyelnem kell arra, hogy a mozdulatom is görcsmentes legyen. És valóban biztos, hogy ez a dolog azért ilyen gondolkodom ennyire egyedin erről, mert hogy, mert hogy az egyik énem az ugye ezt az éneklési vonalat is erősítette. Tehát ez nálam mindig fontos volt, és mindig fontos volt, hogy a mozdulatban is benne legyen az éneklés. Viszont azt kell mondjam, hogy azért nekem vannak nagyon jó tapasztalataim, nagyon sokan ügyelnek erre, úgyhogy persze ellenpéldát is tudok mondani, hogy valakinek imádom hallgatni a felvételeit, egy hatalmas muzikus is, és nem a kezére születik meg az a, az a hangképzési minőség, amit én hallok, de én is meg tudnám csinálni, mert valami sugárzik az illetőből. Mindig az a legfontos, hogy elsősorban egyéniség legyen az ember, egy hiteles egyéniség, egy olyan egyéniség, akiért érdemes összegyűlni, akiért érdemes muzsikálni, ezt is ápolni kell. Úgyhogy ez egy borzasztó összetett szakma. Nem kell mindenkinek mindenben tökéletesnek lenni, de ahol nekünk hiányosságaink vannak egyedileg, azokat érdemes más erősségeinkkel, ha nem is pótolni, de, de, de fejjebb segíteni. És azt hiszem, hogy ez a karnagyi szakmának a, az egyik legfontosabb célja, hogy úgy legyünk hitelesek, hogy a hibáinkkal és az előnyeinkkel együtt az előző beszélgetés amit a doktornővel folytattunk, a hangvilágnapjához kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ráirányítani magunkra a figyelmet meg a hangunkra. Neked mi az a, mi az a fontos üzenet, ami nagyon fontos, hogy minden kórustak számára átmenjen a hangjával kapcsolatban? Mindenkinek az egyéni hangja, az már önmagában egy csoda. Hiszen mindenkinek, ha, ha meghallom a telefonon a hangját, akkor fölismerem. Ez egy, ez egy olyan kikivalási meggyőződés alapján, Istentől, természettől, kapott ajándék, ami mindig is óvásra szorul, ha énekel vele, ha nem. Erről ugye pedagógus kollégák sokat tudnak beszélni, hogy a sok beszéd miatt is óvni kell, vagy a színészek. Aki énekelni is tud és szeret, az pedig kapott egy olyan lehetőséget, hogy, hogy csodát tehessen a, a hétköznapokban. Én ebben hiszek. Tehát egy, egy szép ének, egy, egy szépen megszólaltatott dallam, az olyan eredményeket képes elérni a másik ember és, a, és az éneklő lelkében is, ami közelebbé hozhatja egymáshoz az embereket. Nem véletlenül, hogy ilyenek, hogy énekkarok, ilyenek létrejöttek az évszázadok alatt, hogy sok ember szeret együtt lenni. Tegyük szívünkre a kezünket, nem minden kórustag olyan ember, akivel amúgy egyébként hétköznaponként is összejárnánk beszélgetni. De ezáltal egyfajta tolerancia, egyfajta olyan megelőlegezett és aztán megérdemelt szeretet indul meg a tagok között, ami hogyha a világ szinten tudna terjedni, és akkor most egy kicsit ilyen szépségkirálynős mondatot mondok, akkor lehet, hogy egy szebb helyé varázsolna ezt a világot több, több empátiával és több szeretettel. Én azt üzenem mindenkinek, aki tud énekelni, hogy ezt folytassa, óvja a hangját, ez nem azt jelenti, hogy fogja vissza a hangját, csak óvja, vigyázzon rá. Okozzon örömöt az embereknek a hangjával, okozon örömöt saját magának a hangjával, és kívánom, hogy minden énekléssel eltöltött pillanat ez egy olyan érték legyen, amire bármikor, bármilyen helyzetben örömmel gondol vissza. Köszönöm a beszélgetést. Remélem sikerült hasznos tanácsokkal segítenünk karnagyot és kórustagot egyaránt akit pedig mélyebben érdekel a téma, azt szeretettel várjuk június 22-e és 25-e között Sopronba, a harmadik avizó karvezető kurzusra. Erről részleteket honnapunkon az 5.szólamp.com per 019 oldalon olvashattok, ugyanitt pedig megtudhatjátok, milyen zeneművek szóltak a kórus spontánusztól az interjú szünetében 5.szólamp.com per 019. Ez volt az 5. Szólal podcast, 19. epizódja. Legközelebb az idei, sorrendben az 5. kórusok éjszakája kulisszatitkaiba avatunk be titeket. Én Bognár László vagyok, sziasztok!